Hola, bon dia. És història ja el canvi de temps d'ahir, que va deixar doncs, una mica de pluja en el conjunt de les comarques de Lleida, ens va esquivar una mica, especialment cap al Pla, l'Altiplà, a la Cerdanya, per exemple, i va ploure poquet. Repassem els registres més importants. On va ploure més? Doncs, cap al Pirineu. Per exemple, el Prat d'Aguiló, al Cadí Nord, 29 litres per metre quadrat, 25 litres a Arcalís, a Principat d'Andorra, 22 litres a la Seu d'Urgell o Sant Julià de Lòria. Es van acumular 20 litres a Organyà i molta menys pluja, com dèiem, cap al sud, 5 litres a Tàrrega, 4 litres a das, a la Cerdanya o 3 litres a la ciutat de Lleida. Avui un dia ben diferent, el sol serà el protagonista, així com el vent de Ponent, ben una mica marcat a partir de mig matí, especialment cap al Pla i l'Altiplà, tarda igualment tranquil·la i ambient temperat. Ambient agradable aquest migdia, esperem una màxima de 19 graus a Lleida o 16 graus a Puigcerdà.